Входить Роман. Роман. Запрягають. Грасем. Наш тобі двадцять п'ять карбованців на свиней, та хоч і їхать. Тільки ти давай за поросят пузиреві так, щоб він не продав. Дешево давай, набісати рядь гроші. Женися на пузирівні, сам наплодиш завіцьких свиней. Виходить. Роман сам. Не хочеться мені суперечить батькові, бо він ще тоді гірше візьметься за це сватання. А тут ще з Мотрею біда. Здається, підслухала, чи догадується, що я їду на оглядини. Сопей, сопе, з вечора й не вийшла. Я вже її разів три підморгнув, а вона й не дивиться. Входить Мотря, перекида одежу, шукає. Роман. От і добре. Тепер нікого нема. Побалакаю. Чого ти шукаєш, Мотре? Мотре, іди під три чорти. Роман, гець, напав. Мотре взяла рядно, іде. Гець. Роман стоїть на дверях. Скажи, бо мені на кого ти сердися? На мене чи на себе? Мотре, на себе пусти. Роман, на себе. Завіщо? Мотре, за те, що дурна. Роман, я бачу, що дурна, тільки від чого ж ти здуріла. Мотря, тікай з дверей, бо як й ноги задереш. Роман, та ти божевільна. Мотря, сам ти божевільний. Що ти мені очі замазуєш? Я не сліпа і не глуха, чула. Що їдеш на оглядини? Бач, як вирядився. Роман, тю! Та я їду свиней купувати, ну, а як за одним заходом подивлюся на свиней і на пузиревих дівчат. Мотря, дивись, дивись, нехай хоч тобі повилазить. Штовхай його від дверей і виходить. Роман. Оце дівка. І я ж, здається, не з послідніх, а мало не упав. Оце робітниця, оце жінка. Сама за косарем зв'яже. Та хоч би батько цапа скакав. А я таки женюсь на мотрі.